ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مدا, للأرض مدا قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أقوادا شداد أطواد شداد أنت يا ملهم شعب أن يبرو عشتك محطق للشعب مرام للشعب مرام ليكن يومك للشعب ودادا ليكن ليكن ليكن حبك للأرض بدا ولم انت فكم عبرت عنها وبنيت وبنيت وبنيت المجد أطواد شداد أيام لم شعب ثانيام يمر عشتكم حققت للشعب مرام للشعب مرام زيد الخيرات سلعا شمالا وجنوبا الحمد لله محمد رسول الله نعوذ بالله <بعض> من شرور الشيطان في أعمالنا من يهده الله فهو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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتكوا ربكم الذي خلقكم نفسه واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 Draga moja braćo i cijenjene sestre, našem uzvišenom gospodaru Tebarak je Veteala koji nas je okupio u ovom mjestu u jednoj od Allahovih Tebarak je Veteala kuća, a to su Allahu najdraža mjesta. Najdraža mjesta kako je došlo u hadisu Poslanika sallallahu alejhi ve sellem koga bileži Imam Muslim u svom sahihu, da mu je najdraža najdraže mjesto na zemaljskoj kugli njegova kuća Tebarak je Veteala. Pa kada čovjek dođe u Allah-u, uđelle, kuću, on je gost svoga gospodara, te baraki, a, teala. a u jednom hadisu, koga bideži mam tabarani, stoji, a pravo domaćina je da ugosti svoga gosta. Pravo domaćina je da ugosti svoga gosta. Ko vjeruje u allah i u sudnji dan, men kjane juqminu billahi, u leumina hirfa, jukrim dajfa ko vjeruje v Allaha, i u dan neka ugosti svoga gosta. A ko ljepše može ugostiti svoga gosta od, zvoga, od naše gospodara, tebara kevoteala, a mi smo, inša Allah, vtala, njegovi gosti u ovoj kući. Pa je to samo po sebi veliki hajri, veliko dobro. Pored svih drugih blagodati koje imaju, da Allah, tebara kevoteala, šalje svoje meneke, da obaviju taj međlis i spustaju krila svoga rahmeta i svoje milosti prema tim ljudima koji se okupili u jednoj njegovih kuća da se poučavaju njegove vjeri, da se vidje da jedan drugom se u lice osmjehnu, pa da tako sadako uzmu i brojne druge blagodati koje možete spominjati bez imalo ustručavanja, jer su mnogo brojne i ne mogu se lahko nabrojati. Pa je svaki hajru Allaho i Tabarake wa ta'ala vjeri i svaki hajri u druženju u ime Allaha Tabarake wa ta'ala na putu poučavanja ove vjere. I molim ga, subhane, da naš ovaj skup učini radi njegovog lica i njegovog zadovoljstva, jer je ihlas prva stvar koju čovjek mora imati pričinjenje nekog dijela. Pa ako mu ihlas nije na mjestu, nakon toga mu više ništa neće vrijediti. A potom, draga moje braćo cijenjene sestre, ja sam ubjeđen da nikome od vas nije skriveno, da je uznišeni Allah, azzawo džel, i svoje božanske mudrosti odlikovao jedne ljude na drugima i to nije samo stvar u pogledu ljudi, to je stvar u pogledu brojni drugih stvari i Allahovi stvorenja u pogledu vremena pa je Allah te je je odlikovao jedno vrijeme na drugim ili u pogledu mjesta, odlikovao jedna mjesta na drugim mjestima i tako dalje, čak je odlikovao jedne životinje na drugim životinjama pa je odlikovao Allah tebarakoj taala ajallakum ma psa koji je poučen lovu da može loviti i da je njegovo meso halal koje je donese nakon ulovljenog je li ulovljene žrtve a nije dozvolio da se jede meso psa koji donese žrtvu koja nije poučena pa je poučavati se vjeri veliki khair jer je Allah tebarakoj taala napravio razliku između poučenog i nepoučenog psa pa pod poljunog se može jesti meso od poljunog šta ne može tako isto kod džina za nije onaj djin kazao ja ću ti donijeti arš njezin prije nego što ti ustaneš sa svoga mjesta a kaže wa qala allazi wa qala allazi bihi qabla an yartadda ilayka A kaže onaj koji imao znanje iz knjige ja ću ti ga donijeti prije neku šta trepneš oko. Pa vidimo razliku između učenog i neučenog žina. I svogdje postoji razlika između učenog i neučenog. Pa je tako velika blagodat da se okupimo u Allahovoj kući i da se poučavamo u njegovoj vjeri. Da vidimo blagodati onoga što mi imamo u našim rukama. Ono draga moja braća i cijenine sestre, što mi imamo, da drugi imaju, njihovi vratovi bi bili iznad oblaka. Ne biste vidjeli njihove, i ja znam šta pričam, njihove glave ne bi nikako bile ovdje na zemlji, nego bile gore u oblacima, od ponosa. Pa zbog čega su onda glave muslimana pognute i oborene, snujneni, žalosni, zbog čega? A imaju nešto što je najvrijednije. Odlikova je Allah, te barak je teala, jedne ljude na drugima. Odlikova je Allah, zaođer, muslimane nad nemuslimanima. Dao im je knjigu. Kur'an i Kerim. Dao im je poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallame. Časna generacija, sahabe. Židovi da imaju jednog sahaba koji je služio Musa, alaih i dva dana. Klesali bi mu kipove i redali ih. da biste mogli ulicama proći od kipova. A mi imamo najbolju generaciju imamo Ebu Bekra, imamo Omara, imamo Othmana imamo Aliju, imamo druge asahabe pa zbog čega da ne budemo ponosni kažemo, draga moja braćo i celjine sestre, da je Allah te barak je odlikovao jedne ljude na drugima i učinio je i izdvojio od tih ljudi svoje iskrene robove Od tih iskrenih robova izdvojio svoje evlije, svoje prijatelje. Između tih evlija je izdvojio vjerovjesnike. Između tih vjerovjesnika je izdvojio poslanike. Između tih poslanika je izdvojio koga? Ulula azmi min rusul. Između tih ulula azmi min rusul je izdvojio našeg poslanika, sallallahu aleyhi wa sallam. Pa sto stepeni odlikovanja ljudi jednih na drugima. Ja sam večeras htio da se prisjetim s vama skupa jednog termina koji je poznat u našem običajnom pravu ili kod našeg svijeta često se koristi. Ko je to valiju Allah, eulija, Allahov prijatelj? Kako čovjek da bude Allahov prijatelj? Često se govori, navode se nekakve na priče, da je neki dedo bio Allahov prijatelj. Nije nikada klanio, a bio Allahov prijatelj. Kako to? Može li to čovjek da nikada ne klanja da bude Allahov prijatelj? Šta znači Allahov prijatelj biti? Kako se dođe do stvog stepena i tako dalje? Bileži imam Ebu Davud u svome sunenu od Amara ibnul Hattaba radijallahu ta'ala sa ispravnim lancem prenosilaca da je kazao, čuo sam poslanika sallallahu aleyhi wasallam da je rekao, dođi će na sudnji dan ljudi koji nisu ni virovjesnici ni poslanici, a zavid je će im onom dozvoljenom vrstom zavisti, to jeste priželjkivače i vjerovjesnici i poslanici nagradu koju su dobili kod Allaha. Pa su kazali ashabi, onako svi začuđeni, o Allahu poslaniče, opiše ih nama, ko su ti ljudi da ih znamo? Kaže, to su ljudi koji su se voljeli u ime Allaha. To su ljudi koji su se voljeli u ime Allaha ne zbog svojih rodbinskih veza, niti zbog materije koju su jednim drugima davali, trgovina i biznis i slično tome, Več se voljeli zbog Allaha tebarake ve taala, na njihovim svijetlim a njihovim licima je svjetlo i oni su na svjetlu neće se bojati onda kada se ljudi bojali, budu bojali i neće se strahovati onda kada ljudi budu strahovali, pa je pročio nakon toga ela in euliya Allah la khaufun alehim wala hum yahzanun allazeena amanu wa kanu yattaqun Uistinu, Allahovi prijatelji, evlije, za njih nema straha. Niti će se založ, žalostiti. Ko su? Oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali. Pa je ome ajetu pojašeno šta je to evlija? Šta je to Allahov prijatelj? Šta je, šta je to pravi Allahov rob? To je čovjek koji se boji Allaha, te barake, iskreno i koji vjeruje pravim imanom svojim srcem od oslonca, nade, straha, bogobojaznosti. To su sve radovi, šta? Dijela srca koja se ne vide. Ali su djela srca bez kojih nema potpunog imana. U hadisu koga bileži Imam Ebu Nuaym u El Hilije i Al-Tabarani i drugi od Ibn Abbas radijallahu te alanuhu, čiji je lana pronostlaca dobar, kaže... Ibn Abbas da je poslanik s.a.v. rekao Eulijaaullahi idha ru'u ili eletine idha ru'u zukirallahu azzawajal Allahovi prijatelji su oni koji kada ih pogledaš prisjetiš se Allaha. kada ga pogledaš, pogledaš u njegov lica on te posjeti na Allaha ne posjetite na Allahu te bareke u tala to je naravno, to je jasno vama No međutim, posjetite šta? Na Allahovu vjeru, na takvu, na iman, na bogobojaznost, na hajri, na dobro. E to su Allahovi prijatelji. U jednom hadisu koga bileži Imam el-Hakim, oko čije vjerodostojnosti ima spor među hadinskim stručnjacima, kaže se Ela inne eulija Allah el-Musallun. U istinu, Allahove eulije su njegovi prijatelji su klanjači. Ovaj hadis ispravno da ima Imam u svom lancu prenosa Neki su ga smatrali ga ispravnim, ali je ispravno da je on ima da on ima Imam Hanu u svom lancu prenosa data je slab, ali no, međutim njega potvrđuje opće značenje hadisa. E Buhari koga ga bliže Imam Buhariov sa sahihu. Poznativama hadisa diskuciji men 'adali waliyan kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je rekao Allah tebareke ve tala ta ko meni komome e voli i kome ko muome prijatelju bude neprijatelj objavio sam I moji semeni robne približava ničim više do onim što sam mu propisao. I nastavlja mi se približavati sa nafilama. Znači, najdraža stvar kojom se rob približuje Allahu te barak je oteala i da postane njegov prijatelj jeste ono što mu je Allah propisao. A najbolja stvar propisana, najbolji praktični obred jeste šta? Namaz. Namaz. Pa tako, ovaj značenje, ove hadisikucije kucije potvrđuje onaj hadis prvi, ako je slab, njegovo značenje je ispravno. Ha, značenje je ispravno. Pa je, namaz je, bez namaza nema dina, nema vjere. Nama, na, na, namaz je stup na kome se počinje. Poslanik s.a.v. kaže, gdje su koga bileži vam tirmizi, jer je ali makdisi sa dobrim lancem prenosilaca, evo luma ju hasebu aleyhi l'abdu, jevme l'qijameti s-salah. Prvo zašto će čovjek biti pitan na sudnjem danu je namaz. Fe in salahat, salaha sajru amelihi. O in fesedet, fesedet sajru amelihi. Pa ako bude taj namaz ispravan, biće ispravna i druga dijela. A ako bude namaz pokvaren, biće će pokvarena i ostala dijela. Nemojmo da pređemo preko ovoga hadisa samo da ga spomenemo. Dosta puta smo ga možda čuli. Hajmo samo malo pogledati i zastati kod hadisa da vidimo kakav je kontekst hadisa. Jako čudan kontekst hadisa. U hadisu se kaže prvo zašto će čovjek biti pita na sudnjem danu namaz, u redu. Pazite da li je kontekst hadisa. Onaj čiji namaz bude ispravan bit će ispravna i druga djela, u redu. A pogledajte zadnji taj dio hadisa, a čiji namaz bude pokvaren, šta znači da ovaj čovjek šta? Klanja. Razumijete, čiji namaz bude pokvaren, on klanja, čovjek klanja, ali je pokvario namaz, klanjuo ga brzo. Nije upotpunjavao ruku i sečde. nego je samo onako klanjao kako je poslanik, sada samo vam opisao, kao pijeta oko i kljuca, pa mu to ništa ne koristi. Ili kao čovjek koji pojede temru ili dvije, pa mu to ne ugasi njegovu glad. I ne utoli njegovu glad, jel? Pa kaže, čiji namaz bude pokvaren, znači taj čovjek klanja. Ali ne klanja i u njegovom vremenu, ili klanja na nepropisan način, pa namaz, bit mu pokvare na druga djela. Ali čovjek klanja, braćom. Šta mislite šta je sa onim koji nikako ne klanja? Ova je klanjao, klanjač bio. I pored toga mu sva druga djela propala. Pa šta je onda sa čovjekom koji nikada nije osjetio ljepotu da spusti svoje čelo iz poniženja pred Allahom te barake od na zemlji Takav je u istinu. Takom je uskraćeno svako dobro i svaki hajr na omedu a također i na ahiretu je u istinu namaz i oni koji obaljuju namaz na propisan način bez sumnje kažemo da su Allahovi prijatelji jer ne znači braćo da su Allahovi prijatelji ljudi da mu treba dolaziti nešto u snu da on sanjava nešto što drugi nemaju, ne nije to Allahov prijatelj uzeo si Allaha za svoga zaštitnika na njega se osklanjaš oslanjaš samo njemu doučiniš samo njega vjeruješ samo njega za gospodara priznaješ samo smatraš da je on taj jedan jedini kome možeš i baljet činiti koji te je stvorio, koji te je obskrbio i tako dalje i It onda spojiš sve one tri vrste teuhida teuhidu luluhije i rububije i teuhid imena i svojstava Allahov i tabarake oteala to je Allahov evlija i to je Allahov rob a poslanik s.a.v. je kazao u hadisu kojeg bili živam Hakim i Ahmed sa lancem prenosilaca koji ispunjava Buharine muslimove kriterije, Allah neće nikada u vatru baciti svoga prijatelja. Nikada neće baciti svoga prijatelja u vatru. Braćo i cijeljene sestre, uzmite koliko je majka milosteva prema svome djetetu. Posebno kaže majka, jer otac je opet nešto drugo. Pogledajte majku, kada najveće dijete plače, ona plače i sa njim. Kada se dijete smije, ona se smije sa njim. Otac, kada bi pola sahta uzeo dijete da ga ljulja, možda bi Beška i dijete završili parku. Kroz prozor bi možda izišli. Jer otac je drugačije prirode od majke. Ali majka koliko je milostiva prema dijetetu? Pored toga, pored te njeje velike milosti, nemoguće je da majka pomislite to svoje dijete baci u vatru tako mi je Allaha. Ta njena milost ne predstavlja ama baš ništa u odnosu na Allahu Tebarak i Otala milost prema njegovim rogojima. Ima ih Allah Tebarak i Otala stotinu. Nama je spustio na zemlju jednu jedinu milost. Jednu samo. Od te milosti ta majka voli to svoje dijete. A onih drugi 99 Allah zaođelje ostavio za mu'mine, za vjednike na sudnjem. Nije za ne vjednik. Za mu'mine, za vjednike na sudnjem danu. Pa možete misliti o li sada ovdje ova jedna, dodajte uzim 99. Kako će Allah biti vjelosti vjernicima? Kad mu kaže, robe moji, zad nisi tada činio to i to, jesam gospodar. Zad nisi to i to, jesam, go, jesam gospodar. Priznajem svoju slabost. Idi, kaže, ja sam te oprostio. Da niko ne zna. A što mislite kada dovede nevjernika pa ga osramoti pred prvima i posljednjima zbog njegovih dijela koja je činio? Zaustavi ga za svaku osjetnicu. Kako kaže poslanik, sallallahu sallam, u hadisu koga bilježivan Buharija, men husib uthib. Onaj ko bude obračunavan, bit će kažnjen. Pa je Aisha rekla, Allahov poslaniće, pa zar nećemo svi biti obračunavani, znači i svi smo helaći. Pa je kazao poslanik, ne, ovdje se misli men husib, onaj kome bude hisab i njegov obračun, bude, bude pitan za svaku sitnicu. Nećeš biti pitan za svoj metak, za hiljade koje si gomilao nego za svaki cent i manje od centa ponao su gdje je prošao takav je propao ali kada Allah hoće robu onako globalan opći onaj hisab da napravi onda ga upita za nisu činio to i to za nisu činio i druge grijehe jesam i ti kaže sve sam ti oprostio to je milost Allaha te barake prema njegovim prijateljima prema javlijama, prema klanjačima prema mominima, prema onima koji su držali do Allahovih te barake otela granica i nisu ih prelazili i nisu ih prekoračivali Što se tiče Allahovih prijatelja, pravih mu'mina, koji se drže puta Kur'ana i sunneta i prakse prvih generacija. Ovo je, braćo, jako bitno. Neko kaže, ja sam musliman na Kur'anu i na sunnetu. Samo. Kažemo, to je hajri, to je dobro, ali to nije dovoljno. Jako bitno. Mora se uz te dvije stvari dodati praksa prvih generacija. Jer god razumije Kur'an, na drugi način, Mimo onoga na koji ga je razumio Ebubeker i Omer i Osman i Ali i Ububeide i drugi ashabi, taj je promašio put. Jer sve muslimane kažu, mi smo muslimani na Kur'anu i Sunnetu. Jer nema musliman koji je razuman, čak i da je od iskrivljene sekte da kaže nisam na Kur'anu i na Sunnetu. To je nemoguće. Jer zna da je sebi odma da je sam sebe izveo iz dine iz vjere. No međutim, gdje je ta granica i gdje je taj hidžab i paravan koji razdvaja istinu od onoga što nije istina? To je sređenja sahaba i sređenje prvih generacija. Razumijevanje dina i vjere, globalno, globalno kao što su oni razumijeli. Naravno ima i neka pitanja gdje vrijeme čini svoje odstupanja, to je te stvari prepuštaju u Lemi i Mučtehidima da one odlučuju shodno Kur'anu i Hadisu, naravno ne po svojim prohtjenima, no međutim, globalno razumijevanje Kur'ana, a posebno akide, mora biti isto. Ne može biti drugačije nikako. Pa se same evlije i Allahovi prijatelji, i Allahovi robovi razlikuju po svojim stepenima i svojim deređama. Bilježi ima Muslimu u svome sahihu hadis u kome se navodi, koga prenosi El Bešir ibn Sad, radi Allahu teala Anhuma, u kome se navodi da je jedan od da sahaba rekao, dok su bili u poslanikovoj, sallallahu alaihi wasallam, je džami, ma ubali en a'amele amelen ba'de l'islam illa en eskijel hađ kaže mene ne zanima nakon što sam primio islam da radim bilo kakvo drugo dijelo da, da napojim hađiju vodom hađija kad dođe da ga počestim da ga napojim vodom kaže drugi ma ubali en a'amele amelen ba'de l'islam illa en a'mur el mesjid el haram kaže mene ne zanima nakon moga islama da činim drugo dijelo osim da pravim i da gradim Allahov kuću ki'abu مسجد الحرام زكي. مسجد حرم مك قد يتو وعليا رضي الله عنه ركاوه الجهاد في سبيل الله خير مما ذكرتما كاجه جهادنا اللهم يفوتوا بولي تلغش تستوى الزوائزة سبمينون با يلقى عمر رضي الله عنه لا ترفع أصفاتكم عند من بل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إذا قد يت الصلاة سألت kaže nemojte dizati svoje glasove oko mimbera poslanika sallallahu alej ve sellem. Omer radijallahu anhu dobro zna šta znači to. Jer su jedne prilike bili kako bili živam Buharija, Omer je Abu Bekri došla jedna skupina ljudi da posjete poslanika sallallahu alej pa su se počeli Omer je Abu Bekr prepirati. A ova je priča kod Buharije. Pa i rekao je Bekr kaže Omeru ti nećeš ništa nego samo da kažeš suprotno momem mišljenju. To ti je cilj da mi kontriraš kaže nije tako, jeste, pa su dizali glasove, pa je Allah te baraki objavio, o vjernici, nemojte dizati svoje glasove, izad glasa poslanika sallallahu alayhi wa sallam ja ijuher nadine amelu natrfao asfate kumfeo ka sautin nebi pa kaže se nakon toga kaže ibn Omer, sin Omer ibnul Hataba, kaže kada bi nešto poslanik sallallahu alayhi wa sallam pitao Omera, uvijek bi ga morao preupitkivati, pa bi se na kraj morao zavratiti piti je bubekra šta je to rekao Omer ako je tiho govorio, više nikada svoj glas nidi gao. Kažu ima sahabima, nemojte dizati svoje glasove kod imera poslanika sallallahu ve sallam, već ja pitat Allahovu poslanika šta je, izbog čega. Pa je pitao, pa je Allah, tabarak ja vata'ala objavio, ajet, e gealtum siqajat alhajji wa imarat al mesjidi il haram, keman amena billahi wa li umil ahir, wa jaheda fi sabi la yastavuna inda Allah. Zar ste vi to učinili? pojiti hađiju vodom i graditi harem u meki, kao borbu na lahom putu, to se nikada ne može isporediti. Znači, stepeni i deređi u dijelima, jer su braće od dijela ta koja sude nama i dijela su ta na osnovu koji se mi važemo i vrijednujemo. Kod Allaha može biti tijelo 200 kilograma. Ništa ne vrijedi. Kao pero. A može biti čovjek slab, mršav, bolestan ali je kod Allaha kao brda. Jedne prilike Abdullah ibn Mesaud se popeo na palmu pa mu se otkrila njegova potkoljenica. Pa se počeli s smijeti. Vidjeli pot, potkoljenica kao prutiće. Pa se počeli smijeti kada su vidjeli kako je mršav. Kaže, zar se smijete potkoljenici Abdullah ibn Mesauda tako mi je Laha? Njegova potkoljenica je kod Allaha teža nego to i to. U nekim spredajama spominje nego brdo Uhud. Jer se ne vrijednuje masa i količina, nego se vrijeduje ono što je u srcu. Nur imana i nur srca se, to je ono što se vrijednuje. Zato kada vidimo, mnogi muslimane kada mu kažete Allah će te pitati u Kaburu, tri pitanja. Bićeš pitan ko ti je gospodar i ko ti je vjera i ko ti je poslani. Kaže što je lahko odgovoriti na to. Gospodar Allah, poslanik, Muhammed, sallallahu alaihi vseleme, i vjera Islam. U čemu je problem? Kažemo, jeste. Ali je problem što ti u kaburu više ne odgovaraš sa mozgom i sa svojom pameću, već odgovaraš sa nurom i imana koji je bio u tvome srcu. Pa tad ne priča mozak i jezik, nego priča srce. Evo u teme je problem. A tvoje srce prazno i trulo pa nećeš moći odgovoriti. E tako je ome. Allah te barek tela ne važe, braćo, naša tijela. I naš mozak, pametan čovjek bio. Koliko je pametnik koji će biti u džahenemskoj vatri i gorivo za džahenemsku vatru. Nego važe srca čovjekova, njegov ihlas, njegov nijet i važe njegova djela koja je uradio. Mi ako pogledamo u istoriju Islama, vidjet ćemo brojne predaje od naših prethodnika koje ukazuju da su bili Allahovi prijatelji. A svojim prijateljima Allah te barake u tala daje keramete. Vi ste svi da ima nešto za ovu kerameti. Muđize su za poslanike. A kerameti su za Allahove dobre robove. Allahove prijatelje. Pa ponekad dadne keramet čovjeku da ga učvrsti na pravom putu. Hoće da se pokoleba pa mu Allah te barake da dadne keramet da ga učvrsti. Pa ponekad dadne keramet nekome koje nižeg stepena, niže deređe sa takvom imanom i bogobojaznošćom od čovjeka koji je bolji od njega da bi ga učvrstio. Pa znači nije generalno pravilo da svaki čovjek Allahov prijatelj mora imati. Šta? Keramet. Ne mora. Ali se često su se dešavali kerameti. Zato su kerameti kod tabina bili više nego kod a to što su bili potrebni tabina nego kome? Ashabima. Gdje je iman ashaba odnosu na iman, tabi, ima, iman tabina? To se nikada ne može isporediti kad je pitao ima Mahmed kako bi džimam elali kaju u svome sunenu kaže je li polje neko od tabina od nekog od saha vi znate da ima saha za koji mi nikada nismo čuli el tako ima 300 Abdulah 300 saha koji se zovu imeno Abdullah koliko bi moglo brojati ashaba koji iz Abdullah what 5, 6, 10 20 100 šta je to ni 10 neka čuli za njega Abdullah ibn Havale ko čuje za njega nepoznat, u redu. Taj ashab, je li on bolji od muđahida? Od Ataha, Saida i Mdžubeira, Hasan al Basrija, Katade, Zuhrija. Tabini za koje smo čuli, koji je isprenjeli hadisa, koji je izbili muđahidi na lahom putu itd. Kaže Imam Ahmed, pazite, braći, ovaj odgovor. Kaže, kada bi uzeli dijela svih tabina i stavili na jedan ta svage, svih tabina, milioni tabina koji su bili a uzeli sa druge strane ashaba koji je najnižiji podeređi kod Allaha i samo jedan njegov pogled u lice poslanika svala Allaho i stavi na drugi ta svage prevagnuo bi taj, taj pogled sva ova djela pogled to zbog čega? Zato što se pogled jedan u lice poslanika sallallahu alejhi ve ne može ničim dostići. To je sohbet. Čovjek time postaje ashab. U hadiskoj terminologiji čovjek biva ashab kada vidi poslanika sallallahu alejhi ve sellema jednom u životu i bio je musliman kada ga je vidio i umro je na svom islamu. A tako otabin biva isto ashab. Ovaj čovjek biva tabinom ako ljudi ashaba na islamu i umre na svom islamu. Pa taj pogled se nikad ništa ne može da E sada možemo razumijeti predeju koje stoji da je poslanik salallahu islam rekao doći će vremena da će onaj ko bude držao se za islam i za iman kao da drži žaravicu u svojoj ruci. Pa su kazali ashabi o Allahovu poslanče. Šta njima pripada od nagrade? Kaže, pripada im nagrada 50 šehida od vas. Pa su kazali ashabi onako začuđeni, izbunjeni misleći da je poslanik salallahu islam pogrešio Kažu, Allahu uposlaniče, od nas ili od njih? Kaže, ne, već od vas. Berminkum, hoću kazati, ne, ne, sam ja pogrešio, znam ja šta govorim. Ovo je objava, nije to moj jezik. To je Allah te bareke od ta'ala tako naredio da se tako govori. Pa je sunnet sav, osim malko, mani dio sunneta, je objava od Allah te bareke. Kao Kur'an, samo što je Kur'an ima je drugi propis. Dobro, kako sad da pomirimo ovaj hadis i onaj što smo kazali za viđenje? Riječ ima Mahmeda, to ni hadis. Da ne može se dostići. Kažemo, može čovjek dostići da ima nagradu, čega? Šehadet ashaba. Može. Ali ne more dostići suhbet, to da je ashab. Je čovjek kad je poginuo stotinu puta nije ashab, hiljadu puta nije ashab. I ne znam šta da bi, kad bi učinio na ovoj zemlji, nikada ne može dostići stepena ashaba. Pogledajte hadis koga bilježe imam Bukhari, muslim, u kome je poslanik, sallallahu alaihi sallam, kaže, la te subu ashabi, te u allazi nefsi bijedhi, leo ane ahadekum anfeqa misle djebeli uhudin zahden, ma belega mudde ahadihim wala nasife. Nemojte, kaže, pisovati moja ashabi, tako mi onoga uči ruci moja duša, kada bi neko od vas uložio na Allahom putu koliko brdo uhud zlata, a to je nešto nemoguće, ne bi, kaže, dostigao ni jedan, jednu pregršt, niti pola pregršti koju je on izvojio na put putu. A sad? U predaji kod imama el Ismailija u njegovom muađemu stoji jedan dodatak koji je još čudniji. Koga skoro da ne možemo povjerovati. Ali je ispravan, ima ispravan lanac prenosilaca. Stoji u njemu da je rekao leu ene ehadekum entaqa fi kulli jeumin misle el hadith. Kad bi od vas neko svakog dana izdvojio koliko brdo uhud zlata. Braćo, brdo uhud, to su serije brda. Kad bi čovjek obilazio, treba mu možda mjeseci da je obi, ili dana i dana da ih obiđe, da ih pregleda. Svakog dana kad bi ulagao, pazite, kada bi, ne može. I kada bi, ne može opet. Pa pogledajte šta je ashab. Kada imam Ahmet pitan, da li je vredniji Omer Ibn Abdelaziz, onaj peti pravedni halifa, on je od potomaka Omera Ibn Khattaba. Da je vrijedni on ili je Moavija? Vi znate da ima bolesni srca među nekima koji se pripsivaju muslimanima pa diraju Moaviju. I u druge ashave. je bolji, kaže Moavija, ili je Omer Ibn Abdelaziz? Kaže, tako mi Allah, Moavija je bolji od pet stotina Omera Ibn, ibn Abdelaziza koji koji god stepen da ima, ne može dostići stepen toga. Saba. Pa znači vidimo da se razlikuju po svojim stepeni. Pa Allah te barek, on ta daje svojim dobrim robovima i vrjama da je keramete. Ja ću vam spomenuti nekoliko kerameta da vidite šta su to kerameti kod nas u islamu, kod muslimana i koje su spomnju u našim hadijskim zbirkama i knjigama istorije i sire. Jer, pone ka čovjek ne može razlikati između kerameta i sihra. Keramet i poniženja i o tome. Allah tebark nekad poniži roba roba sa nečim. Pa neko misli da je to od kerameta. To nije njemu keramet. Nego to je njemu poniženje da bi mu njegovu propast i njegov dalalet povećao. Od kerameta koji su desili jeste ono što bileže Buharijev i Muslimu svojim rodostojnim hadijskim zbirkama da Ebu Bekru radijallahu te alanhu jednoga dana poveo sa sobom par gosti u kući pa je rekao svoje ženi ja uh te i firas isna na paama. Kaže o kćerko ben firasa tako se obraća ili sestro ben firasa tako se obraća svoje ženi. Kaže napravila nam nešto da prezalogajimo. Pa je napravila hranu i donijela pa kada god bi uzeli ovi gosti zalogaj iz, ispod tog mjesta bi izrastao još veći zalogaj. Pa kada god jedan uzme zalogaj još više izraste. Pa kad su završili hranu Pita kaže, šta je ovo? Kaže, tako mi Allah kaže, ove hrane tri puta više nego što je bilo, kada ste počeli jesti. Pa su poslali tu hranu poslaniku, sallam, pa je on i drugi svi, a sahabi opet nisu mogli pojesti. A pripremila hranu za trojice ljudi. To je kiramet Allahovom robu, Ebu Bekru, radijallahu ta'ala anhu. Također bilež imam Bukhari u svome sahihu, Ebu Dawudu, u svome sunenu od Hubejba ibn Adija, radijallahu ta'ala anhu, da je, a bio je časni ashab koji je, bio, koji je ubio El Haritha ibn Amira, jednog mušrika, u bitci, pa su ga zarobili. Pa su ga stavili u zatvor, pa kaže, ubejdullahi ibn Iyad", kaže, nikada nisam kaže, vidio zatvori, nikada bolje godnjega. njega. Kaže, ušao bi mu, kaže, u meki, kaže, kada u zatvor, zatvoren, privezan, nema, kaže, nijedno, kaže, Ploda u međi, ništa nema za jesti, kaže ispred njega, kaže grozdac, najljepše groždje. I on kaže, jede taj grozdac. Nisam, kaže, nikad vidio, kaže, kaže zatvorenika bolje god Pa kad su ga poveli da ga ubiju van Harema u pustinju, da ga ubiju, kazao je, puste me da klanjam dva rekiata. Pa je klanjao dva rekiata i skratio ih. Kaže, tako mi je, Laha, da se ne bojim, da ćete vi pomisliti, da sam se ja uprašio, kaže, ja bi odulio. Jer ako bi klanjao duže, kazali bi prepao se, pa hoće da produži sebi koji u život. Kaže ne, kaže ja se. Pa je uzeo sinu od ovoga, El Harisa, pa ga, Ibn Amira, li, pa ga ubio. Pa kaže Imam Buhari u svome sahihu, ispominjuju to od učenjaka El Salaf, da su kazali da je ovaj Hubeyb Ibn Adi prvi ko je uveo ovaj lijepi sunet. Da čovjek klanja dva rekiata prije svoje smrti. Prije što bude ubijen, što mi kažemo na pravdi Boga, jeli nepravedno bude ubijen, da klanja dva rekaeta Allahu te barake od I bide že imam Bukhari u svome sahihu, ibn Hibban također u svome sahihu, od Etufejla ibn Amira, da je kazao, bili smo, kaže, u bitci sa Amirom ibn Fuhejra. Pa je, kaže, ubijen. Pa sam, kaže, vidio, tražili smo ga, kaže, između ubijenih, kaže, nismo ga mogli naći kaže, pa sam digao, kaže, svoj pogled prema nebesima i kaže, vidio sam da kaže, između nebesa i zemlje. Ovo je, braću, u sahi, Buharijem Sahih ova Ti ja bi nehtijel, moram u vjerovati. Kaže, pa sam ga vidio, kaže, i drugi, kaže, tako mi je Laha kao da gledam u njega, on između nebesa i zemlje. Pa onda, kaže, potom spušta. Izdvojen između tih svih ubijeni da se zna ko je Allahov prijatelj da ne bi bio sa onim ko nije الله ta barakahu ta'ala iskrini. I bileži imam el Baihaqi u svom djelu Shu'ab al-Iman, oprostite, bileži imam el Baihaqi u svom djelu al-I'tiqad da je Omer radijallahu ta'ala anhu, a zau predaju kaže Ibn Kathir u svom djelu al i stavio im kao emira kako i se zvao Sarijetu Ibnu Zunejm kaže pa smo došli i otišli u bitku a Omar radijallahu anhu je ostao sa svojim ashabima u Medini i popeo se na minbar da im drži hutbu pa je sa minbara povikao o Sarijetu na brdo o Sarije na brdo pa su ashabi svi začućeni onako čušite riječi, ne jasno im šta Omar govori nikada to prije nije kazao Nisu ga pitali. Nije se niko usudio nešto da pita Omara. Jer Omerovi je štap uvijek radio. I Omerovi štap je bio daja i ja. Nisu smijeli Pa kada je došao jedan od otih pripadnika te vojske, došao je prije obavijesti o ishodu bitke. Tako je bio običaj. Kaza je Omer kako je bilo, kaže subhanalna ovladaru pravoljedni. Bili smo kaže na brdu. I kaže, porazili smo naših neprijetelja. I kaže, potijeli smo im izbrdo. Kaže, počeli su vježiti. A sa druge strane su prišli drugi na brdo. Pa onda, oni vivu i donji. Kaže, pa smo čuli iz neba kako neko viče. O, sari, o, na brdo, o, sari, na brdo. Kaže, dvoj glas smo, kaže, čuli iz neba. Pa kaže, vratili smo se na brdo. I kaže, porazili ono što se potijeli na brdo. I tako su, kaže, izgubili gdje je današnja tehnika, i nauka, i telefoni, i sateliti, i necovi, i ovih oni, i šta. Omeru radijallahu talanu ono je dato prije 1400 godina dati mu je takav keramet. Da ga čuju na stotine kilometara daline, kako savjetuje musliman. Keramet je Allahovi te barake od tala njegovim iskrenim obojima. Iblježi imam Abdurazahu sa ome u Sanefu od Umu Ejmen. Kada je pošla da učini hijđru, u Ramazanu, postila je. Pa je izišla i došla do jednog mjesta i htjela je tu da umre na tom mjestu kaže, nema vode, žedna, postila taj dan. Kaže, kada je bilo vrijeme ihtara, čula sam, kaže, glasi na svoje glave. Pa sam, kaže, dignula glavu i vidjela sam, kaže, ono jedno krbe, ne znam kako se mješinu ili nešto, obješano iznad glave, kaže na jednom bijelom koncu koji je privezano za nebo. Užatu. Kaže, pa sam se napila iz toga i nikad, kaže, više u životu nisam ožednjela. Nakon toga više njeno piće bilo onako, da se pije samo, da se ne kaže da se ne pija, nije bila žedna nikada više, nakon toga. Keramet, robu, bogimana, po, ostavila sve u meki, pošla na put, posti, žena čini iđu. Pa kako da, braćo, vidite, Allah teba nekada mi Zaista imamo poremećene kriterije. Bojimo se u islamu za rizk, za skrbu, za ovo, za ono. Allah, bili smo nekad u nevjerstvu ili blizu nevjerstva ili slabi muslimani, pa nas Allah nije ostavio, nije nas napustio, nije nas upropastio. Pa kako će nas samo upropastio, muslimani? Allah nas nije napustio i nije nas ostavio, nije nas zanemario kada smo bili njemu nepokorni, a da nas zanemari kada smo mu pokorni, to su poremećene kriterije. To je stvar do akide, do vjerovanja. Bideš imam tabarani u svome dijelu od Muhammeda ibnul Munkedira, jednog tabijina, da je rekao, kaže, pričao mi je sefine tu Meula Resulillahi s.a.v. Sefine, čovjek koji je bio a sefine na arapskom, znači, lađa. Kaže, on se tako zvao, bilo je lađa, koji je bio sluga poslanika s.a.v.a.v.a.v.a.v.a. Kaže, jedne prilike sam, kaže, uzijao lađu, kaže, i krenuo, kaže, preko mora kaže, pa je zaduvao, ja kvjetar oluja, i kaže, moja se plađa raspala i kaže, ja sam se kaže, za jednu kaže, o tu dasku i kaže isplovio sam, kaže, na jednu obalu kaže, kada sam isplovio tu obalu kaže, prišao mi je lav prilazi mi, kaže, lav pa sam mu rekao, kaže, ja sam, kaže se tu, ja sam sluga poslanika sorosa kaže, pa mi je prišao, kaže, spustio svoju glavu i kaže, gurao me sa svojim, kaže, ramenima dok me nije, kaže, istirao na drugi dana na drugu stranu šume i kaže, onda bi ukazao na put, kaže, tu da će dalje krenuti. Kaže, pa sam nastavio. I kaže, ostao iza mene nešto mrvljajući kao, kaže, da hoće da me pozdravi. I kaže, to je bio moj zadnji, odnos, kaže, nastanak sa njim, nakon toga ga više nisam nikada vidio. Spominje, imam jednu Hadžere Laskalan, u svome dijelu Elisabe, kada je kažnjavana i kada su patili ženu koja se zvala Zuneira ezun je žena jera koja je patinal me keda su patini jele bila i su meja i drugi. kada su je patili od silne muke oslepila je patnje tako da dakle, kada ustrepla kazali su mušici pogledali pačo imana je. toliko je patne da oslepi od muke izgubi čovjek vid pa su kazali e sabe basaraha la tu wal uza oslijepili se za njihovi bobovi zato što je, kaže, počinila kufru njihove bogove. Nije naše bogove, pa svoje vidite kako sve kad... Pa je kazala, kellah, kellah, lao la Allah, farafa'te deyha, fede'at rabbeha, faradde'alejha basaraha. Pa je rekla, nije tako mi Allah, nije Pa je digla svoje ruke i domila Allahu, pa je obratio njen vid. Pogledajte, praću, to je svoje kerameti. Čovjek každava na lahom putu, تاكف ذا سلوشي ذا دو ابو نوعي موسو مدير الهيليه في الهيليه ده ابو مسلم الهولاني تو اي انا نفوزنات بتابعين كوي ايه primير اسلام لدان هونينا في مدينة وزاوليما ابو بكر رضي الله تعالى ده جاء اسره ابن قيس الانسي koji je sebe za sebe govorio, za sebe govorio da je poslanik. Onaj je lažni, jedan od onih lažnih poslanika sa Musailemetom, El Ketrab i drugim. Uhvatio je njega pa mu kaže, svjedočiš da ti da sam ja poslanik? Kaže, ne čujem. Kaže, svjedočiš da je Mohamed poslanik? Kaže, svjedočiš. Kaže, svjedočiš da sam ja poslanik? Kaže, ne čujem. Kaže, upalite mi vatru. Pa su upali jedno vatru. Kaže, svjedočiš da sam poslanik? Kaže, ne čujem. Kaže taj da zaj Muhammad pustanik kaže svedoči znači čuješ kaže baci tegovat pa su ga bacili u vatru pa je počeo hodati po vatri u nekim predama da ekanja u vatri pa su kazali izvedite ga izvedite ga iz vatre i pustite ga jer to je bitno za ljude pa su ga pustili i otišao kada je došao u Medinu u vrijeme Ebu Bekra, prišao Omer kaže dođi mamo da te poljubim u glavo kaže ihval Allahu po imenu je usmrtio prije nego što sam vidio od kar je čovjeka od ummeta, kao što je bio El Halilu Ibrahim alaihissana. Kaže, Allahu Allah koji meni je usmrtio prije što sam vidio čovjeka od ovoga je bio kao Ibrahim alaihissana. Čovjek neće, neće čovjek, neće čovjek u kukuri u Jer kazati da je neko poslanik, rakon poslanika Muhammeda s.a.m., to je kukuri nevjerstvo. I tako vam se daju, kad takav zaslužuje keramete. Hasan al Basri, kako spominje šeho, ali stav minuta imeo u svome gijelu, el Furqanu. Hasan al Basri ušli su ova riđije, kod njega šest puta ga traže, usproste, ovo su bili vojska od, od Al-Hadjađa ibn Jusfa jednog vladana nepravednika koji je razapio Abdullaha ibn Zubeira u Mekiju. Šest dana ga ostavio, razapeta. Kako spominje Ibn Abija Asim u svom dijelu Al-Hadu, on al i drugi, u svakom slučaju bio je nepravedan, pa je poslao šest puta svoju vojsku da dovedu koga? Hasan al-Basrija. Pa su šest puta ulazili u njegovu kućnu izgamo u grubi. On kaže, sjedi mi uniju Keramec. Hasan el Basriju. U jednom je se predaj navodi, po nječine koli sami imrte imije, kaže da je rekao da, je, da su ga neki pod Kaoariđija uzdemiravali. Pa je kaže, dovu protiv njega učinio pa iz momenta kada je složio sa razinom mratom. Da je čovjek protiv toga je Hasan el Basriju učinio dobu. Pa to se braći, to su Evlija. Znate, šta je lija. Sada razumijete, kod su je lije što spomio ljudi? E to su Evlija. To su svojstva, to su njihove osobine. Oni su takvi. Nije Evlija čovjek. Evlija ne klanja. Evlija ne postane. Evlija kakva gleda. Šeitenski Evlija, nema to Evlije. Evlija probada se sabljama. Kaže, hajene, Evlija probadam se sabljama. Jeste vidjeli kada je bubetan sa klobom bu sabljama i rekao gledajte ljudi Evlija ili Omar ili Osman ili Alija? se probadali oni sabljama i vikali ja Evlija? Tim sabljama idi probadaj nevjednike tamo na bojnom polju. oni su zapeo, oni su da sam sebe probadaš. Jer je poslanik Salasem rekao, bo digne sablju na svoga brata muslimana, šta? Gehenem. Pa dobro, kako kad probadaš ti same svoje tijelo sa sabljom? Jer ti probadaš drugog sa sabljom da je pokaza nekakav kerameti. Šeitanski. To nisu kerameti, dana moje braće. Kerameti su od Allaha teba, rekeo da na njegovim iskrenim robovima, da ih učvrsti na pravom putu, ali ti kerameti moraju biti popraćeni dobrim djelenima. Zato imam šafija govorio, kada vidi čovjek kada leti po zraku ili hoda po vodi, kaže, nemojte mu vjerovati dok ne stavite njegova djela na vagu Kur'ana i su so Jer on stavi, džin po zraku, šeitan mu stane ispored i on hoda po njemu po vodi, ne spasi svoje papuče nikako, šeitan. Čekali sam minuta im je naudio svoje tizijel Korkan, kaže, neki kaže od ti šeitana, kaže, naredi, ljudi, naredi svome šeitan, kaže da ga nosi negdje, to lekko, da ga odnese, kaže ovaj ga nosi, pa da nosi ovaj, što je nošen, kaže la ilaha ilallah zikri a kad to kaže šeitan, ne može to biti, kaže, pa šeitan pobigne, on padne i sad se slomi Naset. kaže da vam, kaže šeitan, kaže, kad bi kaže, mogo vam pričati, kaže o njihovim, kaže ovako bajkama i doživljajima to što imali, kaže, mogli biste jedan vjelki tom napisati. al kaže, nije ovo, kaže, mjesto da vam Pa je spomeno samo neke priče, neke događaje koji se dešavali tako sa onima koji nisu Allahove Evlije. A najveći, draga moja je Evlija na zemlji nakon poslanika i vjerovjesnika je ko? Ebu Bekr. Ebu Bekr, radij Allah. Najveći je Evlija. Ebu Bekr je boliji od Lukmana, ali i Sadam i od Dulkarnina kod one oleme koja kažu da ova dvojica nisu šta poslanici ovo su rieci šejhule sami vetre tako kao šejhule sami vetre da su oni bolji i od vjerovjesnika i da su bolji od Lok, znači da jevu baker bolji od bukvara i od dulkana neina kod onih koji kažu da odvojita nisu poslanici mi uz to možemo dozvati kada ti jeste bolji i uzmerijeme alisa molim vas kako pa da gledali bolji nje od merijeme alisa najbolje stvorenje nakon poslanika saznam jebote Nakon njega omar. Omar radijelovat, za koga je poslanik Soloslavim rekao da ima o omane nakon tebe, poslanik ti bi Ne bi, bi mogla tebe nimo ići nikako. Ti mora biti. Šejtan u hadismama se spominje kada ide jednim dijelom puta, on bježi na drugi dio puta. Ja sam sve to praći pojašnjavao u pa se spominje sveći Ma leqiya ke ti tje illa selakje tje gajre tje. Nikala nebi tebe ne seu na put, je pegojarpskomi? Pegojarpskomi foi kost. Mila između dva brda dva puta, ovaj staskaju, pa ima onaj uski prolaz, kotlina. E tu kad ste šeta se kroz tu kotlini, on bježi u drugu kotlinu, pa nije bio put da pa ide s druge strane, sve se protarom, je, sredom, srano, sestve, trokarom, i drugi je vidio, pa mene duvi, on padne prije slede. E možda to. Nego Jer žije u drugu, šta? U drugu dolinu. Nikako nije blizu tebe. Ne može on tebe odnijeti u ome, možete vidjeti. Ne smije pogledati u tebe. Ovoj temi, draga moja, braćo, o Allahovim prijateljima, o smo kazali, to je sigurno jedna krap iz mora, koje se može puno govoriti, naša djena. Nije, par o kojoj se pričata dan ili pa, ili predavanje, ili da je to je samo što potiše, čovjek priča više od para vrata i samo se može Kao, Samo se grana, nikad stići, nikad po te ogranke koji izlaze. Uvijek ima očinu. takva je Takva je priroda vjere. Jer vjera se izučila za dan, dva mjeseca, dva godinu ili pet, ne bih nikome. Očer ja sam naučio tu vjeru. Hoću nešto novo, hoću nešto mi daje, jeli. Pomažem i u mome životu i tako dalje. A ono što sam naučio zastavilo, to je već prošlo. Pa molim Allah, da vade htala da nas povuči našoj vjeri, da nas povuči pravom znanju i Allahumma yassir lana al-umur wa rasuulina Muhammadin, pomagaj muslimane koji te vole na njegovom putu, i da popravi stanja naše, porodica i da popravlja sva a da najpunimo nasi naši djela u posljednja slobodno namala li alihi washabbihi ecma'in. Bedrek